Imena Allahovog poslanika U El Džuzulijevom dijelu Delailul Hayrat, Upute ka dobru, nabrojano je dvijestotine poslanikovih salallahu alaihi vaselam imena. Drugi autori nabrajaju čak i više. Jedan broj ovih imena uzet je iz kuranskih i hadijskih tekstova u kojima se govori o poslaniku salallahu alaihi vaselam. Dok ih je većina nastala na osnovu onoga što su islamski učenjaci govorili o posljednjem Allahovom poslaniku izražavajući svoje divljenje i ljubav prema njemu i njegovoj poslaničkoj misiji. To se potom prenosilo s jedne generacije muslimana na drugu i na osnovu tih imena može se između ostalog vidjeti s koliko žara pažnje i ljubavi su muslimani tokom svoje povijesti pisali i govorili o Allahovom miljeniku Hazreti Muhammedu sallallahu alaihi vasallam. U nastavku navest neka od poslanikovih sallallahu alaihi vasallam imena, shodno El Džuzulijevom popisu. Abdullah, Allahov rob, Ebul Kasim, otac Kasimov, Ebu Ibrahim, otac Ibrahimov, Ahmet, najhvaljeniji. Eđmel, halkillah. Najljepše Božje stvorenje. Alemul Huda, bajra kupute. El Emin, povjerljivi. Aynun Naim, izvor blagoslova. Balig, prenositelj. El Bešir, onaj koji razveseljava. El Burhan, dokaz. Dalilu Hajrat, Vodič Dobru, Darul Hikmeh, kuća mudrosti, Vikrullah, sjećanje na Allaha, El Fatih, onaj koji otvara, El Gaus, pomagač, Habibullah, Allahu miljenik, El Hašir, sakupljač na dan sudnji, El Ilmul Jakin, sigurno znanje, Imamul Muttaqin, Predvodnik bogobojaznih El Kamil savršenyi Kashiful Kerb otklanjatel tuge Halilur Rahman prijetel milostivog Hatemul Enbia pečat vjerovjesnika Hatemur Rasul pečat poslanika Medinetul Ilm grad znanja El Mehdi pravim putem vođen El Masum -ma od grijeha sačuvani Miftahul djenne, ključ gennete Miftahul Rahme ključ milosti El Misbah svetišlka Muhammed hvaljeni El koji osvjetljava El Mustafa odabrani En Nabi vjerovjesnik, en nezir, opominjač, en neđmu thakib, zvijezda koja sija, en nur, svjetlo, el kamer, mjesec, rafi ur rutab, koji uzdiže na položaj, rahmeten li alemin, milost svjetovima, rahmetullah, milost Allahova, ar rasul, poslanik, es-sadiq, iskreni, Sahibul l-bejjan, onaj koji izvrsno razjašnjava, Sahibud d-deređatir-rafija, onaj koji je na uzvišenom položaju, sahibu l rađ, onaj koji je bio na mirađu, es-sejjid, prvak, Seidul l prvak dvaju svjetova, Sejidul l-mursalin, privak poslanika shefiul muznibin zagovornik griješnih es shahid sjedok es shems sunce es shari zakonodavac es siratul mostakim pravi put taha ime kuranske sure po njenim prvim riječima Et tahir čisti. Et tayyib dobri. Waliullah Allaho prijatelj. El vakil zagovornik. El vasil koji povezuje sa željenim siljem. Ya ja, sin ime Kuranske sure po prvim riječima. Ya ja, sin